Sorro Nils Sorro Höglander för mig som hockeyälskare älskar och i älskare så ringer det ju där extra behagligt Sorro. Så fint. Jag heter Mattias Helm. Brev mig har Linus Alin, Daniel Rot. Vad tycker ni om Sorro? Om eh, karaktären eller Nils Höglander? <laughs> Båda två. Ja <laughs> ah, men eh... Det säger mycket att han ens vågar sig på att göra en sån grej som man gör mot första 18 år, ung. Och att han tänker den tanken och göra det i den situationen är ju ett stort bevis på sprudlande självförtroende och en härlig ungdomlig fantasi. Men själva utförandet då Daniel Lilla du sånt där, jag älskar sånt där. Ja, jag är ju mer traditionell av mig. Oj, vad otippat. Nej, ska jag bara. <laughs> Nej, klart det eh, häftigt. Men som jag sa trainer innan Linus. jag tror helt ärligt att en, en spelare som typ Matt Carey eller Taylor Mattson går igenom en hel hockeykarriär utan att ens tänka tanken att eh, jag kanske skulle råd till men eh, och till men med så. Och det är lite foppa i Lillehammer 94. Så vissa. Vissa kreativa hjärnor gör grejer. Och sen efteråt så har de. Jag vet inte vad som hände. Jag, jag tänkte liksom inte. Det är bara konstnärlig frihet. Men anledningen till att Carrie och som kanske inte tänker det har förmodligen att göra med att de inte kan göra det där. Om man vänder till innebandy. Jag skulle bli göra Sor och Finter ofta, men jag kan inte. Och då behöver jag inte tänka på att göra det heller. <här> Nej, så är det väl. Det är en... Äh... Nej, så är det ny. Men att man, kan ju, man kan ju ändå tänka tanken att det har varit roligt att åka till månen. Eller, äh... Det är inte säkert att man kommer dit ändå. Jag tror nog att för vissa hockeyspelare känns uh, en månresa ungefär lika avlägset som att lyckas med det i en match För det är ju ett uh, artisteri i den högre skolan Ja, och det hände ju i matchen mot Färjestad Rögle vann med 6-4 mot Färjestad. Första gången de vinner mot Färjestad den här säsongen dessutom. Så nu har de bara två lag kvar de inte har slagit. Vi återkommer till en för det nästa motståndare är Luleå. De har inte vunnit mot och inte heller mot HV71, men Färjestad seger borta uppe i Karlstad mot Serie 2-an, var han väl. Mm. Den så man inte riktigt komma upp förhand att Rögle skulle resa in så uh, otroligt svår borta match alltså hade väl bara Torskat den på hemmaplan efter full tid va? den här säsongen innan mötet med Rögle och sättet som Rögle tog sig an den här matchen det, det tyder föran mer som att de eller när matchen började ska jag säga att de hade tre raka segrar i ryggen för det var självförtroende man var först in i, i alla närkamper man skapar mycket lägen det var full fart det var precis som att hela laget hade fått någon slags branttal eller en kollektiv injektion innan nedsläpp för det var verkligen bra. Ja, det var det. Samtidigt får man väl säga att Feist har, jag har sett en del av de matcherna de har gjort på slutet. De har varit otroligt starka. De hade ju unna i sig någon slags frikväll. De var ju inte bra. Men det, de, de vinner rätt många matcher ändå, fast de inte är, är hundra. Röjlö Bra, bra. De vann, vann klart rättvist. Så de har sett många matcher och, så där och spelat på samma sätt. haft någon slags befäl eller skenbart eller, eller riktigt befäl. Men skjutit väldigt mycket och ändå förlorat. om med tre raka torsk och fyra raka i det här läget när sporten börjar hade varit besvärligt. Så det var ju otroligt välbehövligt trendbrott. För mig som inte var... På plats. Det var ju kanske inte ni heller då uppe i Karlstad men, men som inte såg matchen överhuvudtaget som jag var och bevakade en annan match och bara har kollat highlightsen så blir segen ännu mer imponerad när jag ser vilka typer av mål som Justin Poggi släpper. Det var flera gånger när jag tittar på highlights om vad de fyra målen han släppte som jag bara men åh vad gör han. Och jag hade samma känsla egentligen när de förlorade hemma mot Linköping. Jag känner en ett visst svaj kring Justin Poggi alltså jag är inte så imponerad av honom just nu. Och då blir ju den här segern ännu starkare för mig att slå Färjestad med 6-4. Det var ju ingen, man kan inte säga att det var en fläckfri så att vi satt och kollade här och tittade hur, hur Rögle stirrade sönder pucken när man släppte in målen som, som kanske landade på något slags sätt på Poggis räkning. Så det kändes också som att det var flera mål som Rögle släppte in där man inte var hundra i försvarsarbetet. Så att det var inte klockrent, men det var ju några liksom individuella individuella prestationer som, som stack väldigt, väldigt högt eh, den kvällen. Eh, och sen, jag håller med dig genom att eh, Pogi borde ha tagit eh, ett par av målen eh, där det är väl någon retur han tappar som Färjestad gör 2-2 på, va? Eh, men å andra sidan, han knep väl tre eller fyra frilägen också, tror jag. Och det är de jag inte precis, sett på highlights. Det finns en annan eh, sida av det också, men jag tror vi gav honom, vi har en betygsskala där vi har samtliga spelare eh, en recension eh, efter matcherna i, i eh, tidningen och den är från 1 till 5 och där fick han väl en 2 som betyder godkänd så det, det, det var väl vark, varken någon superprestation eller någon, något fiasko på så sätt. utan fanns brukar han båda ha tagit men det fanns också tillfällen där han stepp upp och, och faktiskt rädda rögle. Men det känns som att motståndare har hittat ett hål hos Poggi som jag har sett i alla fall. Och det är högt på sidan Där är han inte jättestark. Nej han släpper in sina flesta mål där. Det är, I och sig är de flesta svaghet och, och täcka ända utan Men Poggi har väl definitivt ett förbättringsområde där. Alltså vår nästa punkt på tavlan är ju varför svänger det så här om Rögle? Man kom till Karlstad med tre raka förluster i ryggen. Innan dess hade man fyra raka segrar. Känslan är just detta att, att det är väldigt kraftiga svängningar fram och tillbaka. och få hoppa på eh, poggispåret så målvaktssidan är ju en av, måste ju anses vara en av de anledningarna till att det svänger tycker jag. Man har inte riktigt hittat den tryggheten och lugnet på mållagssidan. Faktum är om man kollar i tabellen så är det tre lag som har släppt in fler mål än Rögle och det är de tre sämsta lagen får man väl säga. Timrå, Örebro och Mora. och snittar 2,6 insläppta 2,6 mål insläppta per match och det, det, är, ju en, det är ju en rätt tunga anledning till att man inte ligger högre än på, på den tionde plats i tabellen. Den siffran måste ju emot mot två. Ganska nyligen. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken match det var. Men jag, jag såg på Simor och det var Peter som den före, målvakten, då, som, före detta målvakten, som resonerade kring målvaktsfrågan i Rögle. och Jag tyckte att han hade ett intress intressant snack med sig själv och med tittarna där att Rögläs problem är att de någonstans har två första målvakter. Och han gick tillbaka på sin egen karriär och funderade på hur det var för honom i djurgården och hur han upplevde det. det var att om man har så så får man problem när man kommer in i ett slutspel. För att man har inte byggt upp på något vis den rätta känslan. Och det kanske ligger någonting i det där att ha två jämnbra målvakter där ingen Får chansen, eller tar chansen hur man ser det, att konkurrera ut den andra. Och där tror jag nog att det är ett problem i Rögle. Och som det är nu håller jag koll på som starkare än Poggi. Och tycker att han borde få chans på chans på chans. Precis som Poggi får nu. För att någonstans se om han kan ta chansen och bli målvakten in i ett slutspel. Som jag någonstans tror att Rögle ändå går till. Nej, jag är inte. Ja, det är inte jag överens. Jag tycker fortfarande att Poggi sitter på den största arsenalen, den största de största, kanske inte de allra högsta höjderna av de här är i sin zon kan vara, vara men jag tror över tid det är, är Poggi det tryggaste målvaktsalternativet för dem, men det är för långt mellan hans eh, toppar och tycker det är för ofta som det kanske ser ut som igår att han varvar väldigt fina räddningar, som ni säger han räddat 3-4 friläge igår och jättebra långa stunder. Sen helt plötsligt så, så gör han som när gjorde ett sinne mål och tappar någon puck. Det, det, det skickar ju signaler till resten av laget. Han bidrar inte med den liksom, kanske trygg och lugn som han borde. Men hjälp mig att komma ihåg här. För, för mig gärna svärva iväg lite mot tidigare under sången efter Rögläs dåliga start så att säga då när laget lyftes har vi inte pratat om då att laget hade en väldigt stark målvaktstid oh ja, oh ja. alltså är, det, oh. är detta någonting som nu bara får knyta tillbaka till det vi har snackat om tidigare, har vi börjat uppleva detta de sista 5-6-7 då, eller vad, vad är hur resonerar vi? Ja. Jag tycker nog att målvaktssidan har blivit svagare över säsongen, faktiskt Ja, den har haft liksom en kurva som inte riktigt har korrelerat med resten av lagets kurva tycker jag där är vi överens. Jag tycker att den liksom, om man lägger liksom målvaktsspelet som, som en punkt så. Den kurvan. Den blir inte bättre och bättre. Det tycker inte jag. Sen är det är ingen. Man ska lägga på rätt Det är ingen belastning, ingen stor belastning. Men det är för sällan. Jag hade någon formulering som jag ströker i år. Det är för sällan som Rögle lämnar isen och, och har liksom haft isens bästa målvakt i sitt mål. Nästan varje gång man summerar en match så är det, det är kanske Röglis oförmåga att göra mål också. Men man, vis, nästan alltid den här lagen lämnar isen så är det motståndsmålvakt som är bäst på isen. Och det är, ju, det är ju ändå en faktor till att de ligger tio. Min uppfattning har ju varit tidigare att både Pogi och Kolponen, apropå det du pratade om innan jämna, att man ska kan ha en mer uttalad detta och inte två som är så jämna. Men min uppfattning har varit att de tidigare har sparat varandra till att bli bättre hela tiden just för att de har varit så jämna. Så vet, det känns som det är en svår avvägning men det finns ju två sidor av det myntet också för känner man att jag är uttalad detta oavsett vad som händer. Då kan man inte man får den här flåset i nacken som krävs för att man ska motivera sig i omgång efter omgång och leverera på toppnivå. Jag vet inte. Det är nog... Eller så får man en större trygghet av att veta att jag har råd att göra misstag. Och då spelar man stabilare och säkrare. Och då är vi inne på. Alltså personlighetsnivå ju. Vad behöver individen? eller? Alltså om man går till någon vissa behöver ju ha någon som jagar en hela tiden för att man ska liksom eh, tända till på alla cylindrar, väcka vinnarskallen och andra precis som du är inne på behöver ha en trygghet. Men är det inte så att om du skulle tvinga målvakten mot vägen och säga eh, spola fram bandet två och Rögle spelar en slutspudsmatch, vem startar? Så tror jag alla, om de ger ett ärligt svar, säger Poggi. Ja, i, I i alla fall min känsla att han är deras första målvakt, kan han har stått betydligt fler mark för än Kolpen. Kolpen är ju mer av en backup. Det är inte 50-50, det är, det är ju snarare 75-25 i, i Poggis favör, utan har siffrorna. Nej, och där är jag, håller jag helt med dig om att nog känns det som att Poggi är första men har han varit så bra så att han skulle ha. S fått så många fler chanser än Colpanen. Ja, jag tycker inte riktigt det. Nu menar inte jag att äh, Poggi är så dålig. Han är tillräckligt bra för att Rögle ska vinna matcher precis som du var inne på. Men vill man gå riktigt långt, och det vill Rögle då behöver man ha en målvakt som verkligen står på huvudet i match efter match efter match. Och där är det inte Rögle idag. Nej, där är jag enig. Men känns det känns också att, att jag tyckte ett tag i början att det såg ut som att liksom kolparna jagade K Poggi. Och vid något tillfälle vet jag att vi stod här och, och sa att kolparna neröjdes liksom stadigaste målvakt. Men det känns som att den jakten kom av så lite. Det känns också som att hans, han... Har han inte, gett upp? Jag vet inte, men han ser inte... Det ser inte ut som att han, han liksom jagar honom med samma liv och, och lust som... Som i början säsongen. Det är bara en känsla som inte byggs. Det <laughs> liksom, bygger inte upp mycket mer än en, en känsla. Liksom. Säsongen är lång. 35 matcher har spelats. 17 år innan slutspel. Kan det vara så att Rögle behöver göra ett val snart? Vem som man ska matcha och spela i form inför ett sådant slutspel om man nu tar sig dit? Jag tycker det, och det kanske man redan har gjort eftersom Pogge då får förnyat förtroende oftast. Så att valet kanske redan är gjort egentligen. Jag tror också det. Det är, Jag lite med ditåt att, att man någonstans har, har gjort det. Men, men då måste ju snart det är väl det, det vi kanske framlar efter då måste ju snart Poggi tillbaka på något vis att, att liksom visa att det förtroendet är motiverat. Att han förtjänar... Den, uh, Om vi återvänder till själva huvudfrågan Nu blev det mycket målvaktsnack här Som vi inte hade sett upp som en enskild punkt Men varför svänger de Rögle? Ja, man har ju farten Man pressar, man är aggressiva Men en stor skillnad är ju att man gjorde sex mål Tangerat säsongsbästa man gjort i två matcher tidigare Mot Växjö och mot Malmö, båda hemma Nu gör man det för första gången borta nu sätter man målchanserna, vilket man inte har gjort så ofta i, i andra matcher. Och det kanske är en förklaring till att det svänger. Det förklarar ju inte fyra raka förluster, eller tre raka förluster, eller fyra raka segrar, eller tre raka segrar. Men jag vet inte, någonstans handlar det väl också om effektivitet framåt, eller? Självklart. Så är det. Vi har ju pratat i, i ett par veckor och skrivit med all rätt om röglas oförmåga att göra mål, att det har kostat dem otroligt många poäng egentligen under hela säsongen med tanke på hur bra de har spelat många matcher och de ännu inte fått någonting med sig just på grund av att de inte har kunnat sätta dit pucken. Nu helt plötsligt så får man ju en, den här ketchup-effekten som man har sökt under en längre period. Att man får några enklare mål om man nu säger så, så. Nils och Landers är ju inte i den kategorin. Men till exempel Bristedts 2-0-mål Eh, han gör ju helt rätt Han drar skott eh, mot kassen Och den tar på eh, en back och in Sådana mål fick ju inte Rögle fall ett par omgångar sen till exempel eh, Och man har också Vad ska jag säga Man, man får ju utdelning på rätt spelare också Det är Daniel Saar att göra två mål Även om man får sätta dit dem i tom bur Efter ett jättefint förarbete Av Thede så får han göra de här målen Och det betyder otroligt mycket Såklart för honom och hans självförtroende Eftersom han har krigat för det under hela säsongen i princip på få igång målskyttet. Och man har då en första kedja med Bretén, Sar, Bristet som har kommit samman igen och nu fått någon slags eh, rekyleffekt eh, framåt i, i produktionen eh, i första matchen Och det är precis det Rögle behövde att eh, få igång den enheten i offensiven igen. Och jag ska sägas att... Eh, Mattias Röggen och Trevor jag har ju spelat ihop hela tiden och Röggen har liksom haft någon slags eh, eh, ja, Tombola och letat efter en tredje spelare i den kedjan för att eh, få max effekt och det kändes ju som att man hittar helt rätt med Nils Höglander där och också rätt att flytta upp Nils Höglander så högt upp i hierarkin det går med tanke på hans eh, prestationer senaste tiden jag får bara säga, jag har haka på lite där. Jag har bara egentligen liksom två teorier kring det här vinglandet. Hoppas du inte tar en av min här nu. Jag var inne på en av dem i, i Königskåd. De har ju förhållandevis om man tittar liksom lägger spelare på ett led och liksom titta, så har de ganska få spelare som man vet går som klockor som, som är ungefär samma, gör samma sak varje mars. Telepriterien är väl liksom urtypen för den spelaren. men tycker en sån som Daniel Berthold på sin, liksom nu är också väldigt liksom, jämn i sin prestation men sen är det väldigt många som, som pendlar upp och ner. Vi har stått här och Craig Shearer och Cody Curran som jag tycker är ganska långt ifrån de höjderna nu och när två av liksom ligans bästa, bästa spelare liksom famlar efter form, då förstår man ju att, att det laget de spelar i också gör det. det är ju liksom min ena. Och sen den andra är väl, är väl liksom en konsekvens av det vi såg igår. Jag tycker att det, det demonstrerar hur otroligt beroende hela laget är av den här kedjan med, med Ted och att de leder produktionen. För att Rögle har många eh, knuggarspelare men de har väldigt få producerande spelare så jag tycker att det märks på hela laget vilken, um, vilken otroligt lugn det ger till laget när den kedjan producerar. Jag har faktiskt ett papper som visar att det du här stämmer. Vi, vi vill båda in och snacka ja, men, nej, men det där pappret det ger ju dig förtur helt klart. Någonstans mitt i resonemang hade resonemang liksom formulerat en följdfråga i mitt huvud. Hur beroende är Rögle av Ted Buténs line? Vansinnigt. Precis. Så kollar du interna eh, poänglägen i Rögle. Leon bristet leder 24 poäng. Eh, Ted Butén är också 24 med färre gjorda mål. Sen kommer Cody Caron 21, Daniel Sa på 19. Nästa spelare är Taylor Mattsson på 12. Så det säger ju jättemycket såklart om... Det du pratar om Daniel. Ja men de, de gånger man har sett att Röglis ser ut som ett fungerande harmoniskt lag. Då är det ju på något vis, då är den hierarkin, då är den trappan liksom fungerande. Då, då leder Shira, Karen-laget och, och framförallt den här kedjan är luket i alltihopa. När de är ute och vinglar så, så blir det ganska jämnbegt liksom... Och det är väl också, förlåt igen, jag vet inte hur det är innan nu. Vi har kopplat på lite. Men apropå det här, Rögle har sökt efter en andra enhet som kan kliva fram i offensiven. Ja. Och det är väl kanske, kanske, kanske det man hittar nu med Höglander, Mingoya, Sjögren. Sjögren som är centerlook, Mingoya, målskytt och då Höglander som kan göra lite vad som helst och jobba fram, pukar, göra grejer på små ytor. Jag tycker synd om hjälmna. Alltså, han har ställt sig och litat sig mot en vägg nu. Kom Demonstrativt Kom på väggen igen, nu för du vara med. <laughs> jag ska försöka ta upp de trådar jag hade här nu. Jag var ju länge sedan jag ville in i det här samtalet. Men jag får börja där nu med... Du nämnde Cody Curran och Craig Sheera. Jag har också lagt märke till Curran då. Jag vet inte vad det är, men han... Det ser inte ut som, inte ut som han går på... På max alltså när han är ute på isen längre Att han tar för lätt på uppgiften på något sätt Jag, jag känner inte riktigt igen honom Jag tycker inte han är så jättebra nu faktiskt Så Shear har ju varit skadad Så att det kan ju förklara att han, att han Inte har hittat tillbaka till formen innan Han spelar inte med samma back Eller som, som tidigare, han spelade ju med Curran Innan han blev skadad första gången de två kanske behöver varandra någonstans även om Bertorp har varit jätte jättebra. Det var min ena punkt. Du kan få kommentera den första Anja. Ja, men jag vill bara säga att, att eftersom vi vet att de är så dominerande så klart att alla andra vet ju det också. Och du som gillar innebandy fint och du ser att Cody Curran drar pucken till sig och fint upp 450 spelare ungefär. Uh, nu börjar ju lagen lära sig att den finten är, är hans liksom. Man ser ju du såg ju i derbyt mot Malmö och nu står de och viftar, han helt stressad. Ja, jag har fått ens fått tagit min andra på och Linus ska in innan. Jag uh, menar i, mean, i derbyt mot Malmö folk ska vifta på Karen från båset. Liksom. Folk fattar ju att kan vi skära ner Karen och Shira och ta bort den första kedja så kommer de inte göra mer än ett mål i den här matchen. Uh, det var bara min spaning liksom, på det temat. Linus! Nej ja, men om Cody Karen har gått eh, olika steg i sin anpassningsutvecklingstrappa i SOL så är han väl vid kanske det största steget nu. Och det handlar ju om en intervju med honom för någon vecka sedan och det kanske är ett par där han pratade om just det här bevakningen från motståndaren. Han sa nu är jag under konstant bevakning. De är på mig hela tiden och man ser ju också i byte efter byte vilka, vilken av backarna är det motståndarnas farbar går in för att tackla det är Cody Curran, hela tiden man sätter en enorm press på honom en fysisk press som han inte fick i början och nu handlar det för honom att inte bli frustrerad, vilket han har blivit tidigare I, i, de senaste matcherna har han ju sett förbannade ut på isen och tagit någon eh, utvisning för snack mot domaren utbymora och liknande, nu måste han ju komma över det steget och kunna ha sitt spel fast han har den bevakningen på sig. Med andra ord, det du säger nu, det är nu han ska ta, ta steget att bli som en amerikan i Brynäs, Ryan Gunderson, som också är ständigt uppvaktad, men klarar av det. Han har ju spelat i ligan några år också. Precis, så har man då haft en, en en nivå av utvackning i något gäng matcher. Och sen nu då helt plötsligt märker han att den har ökat drastiskt. Istället då för att bli förbannad, frustrerad, kan inte lyckas med sina finter lika många gånger så gäller det att kunna behålla lugnet och inse att det kommer sig ut så här kväll efter kväll. För musterna har så pass bra koll på mig nu. De vet att de måste plocka bort mig. Och det är ju det som är då det här nästa steget. Får jag ta min andra punkt nu? Jag fortsätter på, på resonemanget om varför svänger det om Rögle? Jag har en teori till sen. Jag ja. bokar efter dig. Ja, och den här är ganska självklar för mig och vi har pratat till leda om den men jag fortsätter att tjata om den. Jag gick in och tittade på statistiken från matchen igår och såg att Rögla hade tre powerplay noll mål. Om jag har räknat rätt så har man alltså på de elva senaste matcherna nu haft vad blir det då? 36 powerplay eller något sånt där. Jag räknade ut det där efter förra matchen och gjort fyra mål. Och Alltså, det går ju att vinna matcher utan powerplay Igår är det ett jättebra bevis på det Men vill man bli stabil över tid Då måste man ha ett powerplay När Sandra öppnade sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta För sin kvalitet och sitt pris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 funkar. Och då handlar det inte bara om att ha ett spel som funkar. Man måste göra mål. Och jag, jag skrev en mening efter Linköping som jag har funderat på. Vad fick jag den ifrån? Och det är precis så jag känner. Det är basic men ändå överkurs för Rögle. Och jag, får, jag förstår det inte. De pratar om att göra det enkelt. Lägga det på mål. Skjuta. Skymma. Inte göra så fina passningar som Craig Shearer sa efter Linköping. Ja men gör det då! Gör det då! Hur svårt kan det vara? Men det är tydligen överkurs. Och det måste, måste, måste. Alla chatta om det. Rögle måste få ordning på det. Om det inte ska bli de här trenderna med ett gäng förluster och ett gäng segrar, tror jag. Jag är helt, helt enig där. För då min äh, sista teorin, Ja. Mm. Eh, då ställer jag först två för snabba frågor. Ni vet, aj, aj, aj. ni vet i mellandagarna när det saknades en massa spelare i Rögle, vad hände då? Ja, jag såg ju ähm, ähm, Rögle upp i Örebro. Ja, skit i den. De De, det kanske inte räknas till mellandagarna. Jo, men vi börjar efter den. Oh, Caron var iväg och Shira var skadad på dem, Sandin ja. var borta det var, det var manfall överallt Vad hände med laget då? De andra tog ansvar Han blev starkare. Malmö saknade alla sina tre kaptener Mötte Djurgården hemma, vad hände då? De andra tog ansvar eh, Rögle värvade Mingoja, man värvade Matt Carey Från Karlsson Här plötsligt man med 15 forwards eh, Och eh, vad hände då? Man förlorade tre raka matcher Intressant i teori. Får jag haka på där? Ja, men jag vill bara säga att, jag, att, att när, man kom, när det kommer in spelas sig utifrån. Så ritas ju alla, alla rollerna om, och jag tror någonstans att de blev. Jag tror att det finns någonting psykologiskt där. Och det är klart, Mingo gick in och visade liksom från dag ett att han. Att han hör hemma här, liksom att han kan göra någonting som inte någon annan kan. Matt Carey har väl efter en piggstart inte direkt visat... Uh, det är inte så att, att han kommer in med någonting som inte Kristoffer Bengtsson gjorde till exempel. Fick jag fick inte säga det där! Det var ju det jag skulle in på! Okej, okay, men det skulle säga... Du får... First... Du får ju vara på hugget Jair, men ja, Jag är kan... så snäll så låter dig prata till punkt Du kan inte komma två på puckarna För då får <laughs> du man <laughs> Det gör man ja, men det, det är kanske ni när, när liksom Den här nya geléklumpen av, av spelare och lag börjar liksom Smälta samman eh, Det börjar kanske eh, sätta sig eh. Matt Carey, eh, sex matcher En assist, jag menar Att Matt Carey inte borde gå före Vare sig Kristoffer Bengtsson Eller Olle Lis. Matt Carey till bänken, säger jag. Uh, <laughs> ja, det är bra att du tar lite. Nej, men det, det är ju uh, upp till bevis för honom. För menar, än, än så länge är han ju ingen liksom, ny dimension. Man har inte vunnit uh, så mycket. Man, man pratar om att han var allsvenskans bästa tekare och som knappt sett honom teka så han kom till rögle. Uh, så det är inte så att man har vunnit nya dimensioner av honom. Han, han måste ju vara... Bidrar mer än så här för att han ska, man ska förstå den värvningen på sikt. Men jag tror att det blev en lite ny, ny läge där. Och 15 forward så det kan, kan bli så att alla sätter sig lite i baksätet. Får jag inte lyfta upp Samuel Jonsson också? Mål två matcher rad. Fem mål nu. Det är ju imponerande. Du tog, nu tog du min spaning som jag hade sagt Okej, okay, vi tar inte någon spaning här. Ja, men då skulle jag bara säga att han är ju faktiskt eh, Rögläs näst bäst eh, back på att göra mål efter Cody Curran. Jag hade inte koppla det till eh, match där som han gjorde mål. Han gjorde mål mot Linköping också. Det var inte alls mening att ta din spaning. Nej, ja, men det är längt. Och faktum är att innan Daniel Sarr gjorde sina mål i ett så stod de två på, på, på lika antal gjorda mål. Och det är, får man säga är eh, väldigt bra av Sam men mindre bra av eh, Daniel sa efter all den nejstiden nice i Powerplay Det känns som att vi har rätt ut ganska mycket om varför det svänger om Rögle om vi har rätt eller inte, det får vi ni som lyssnar bedöma och tycka till om själva men vi har, vi har sagt vad vi känner och tänker i alla fall Precis Och det är ju kanske inte upplopp än men snart va Tåget går Det går snabbt. nu Slutspelståget Ja, skiktas det nu Alltså det står slutspelståget med röd tusch här Och så punkt, punkt, punkt, bindestreck grönt Skiktas det nu Ja, det blev som två delar i en här Ska vi svara på den frågan Om det tåget går Och också frågan Ja, tåget går ju snart helt uppenbart Men börjar det skiktas nu? Vad tror ni? Nej, men det är, så, det är inte så många dagar sedan det skilde typ 10 eh, poäng mellan 11 och 1 eller så. Och det är fortfarande väldigt jämn tabell. Eh, men att tåget går nu, det, det gör det ju. Eh, det, upploppet har ju börjat. Eh, du va? menar det? Ja, men såklart. Eh, men eh, skiktas det nu? Vad tror ni? Alltså jag är ju av uppfattning att eh, den här tabellen kan liksom inte vara så här jämn eh, ända in i sista omgången. Man har ju sett det år efter år eh, att vissa av de här större lagen börjar och trampa på gasen nu eh, när de märker att det börjar bli, bli kritiskt läge eh, och har även liksom lite spelare och så. Jag menar ju att eh, det kan vara större glapp här om, om några få matcher när, eh, när vi summerar det hela och det är stället handlar det om att och, äh, haka på och sätta sig i position inför de ska vi säga, avslutande sju åtta omgångarna där allt ställs på sin spets äh, troligtvis. Om man ska gå till det här slutspelet äh, eller inte. Jag, jag tycker också att, att det har hänt saker i de här lagen styrkemässigt. Det är... En tid sedan liksom vi, jag själv sa att tabellen är så fruktansvärt jämn. Det skulle kunna hända att Rögle leder serien om några matcher. Det skilde inte särskilt mycket då. Nu är ju inte det min känsla längre att Rögle kommer leda den här tabellen. Jag tycker att det växer fram ett gäng lag. Framförallt de fyra som ligger etta till 4 kanske där med. Färjestad, Frölunda, Djurgården och hjälp mig det fjärde laget. Växjö? Nej. Luleå. Luleå. Att de börjar se ruggigt starka ut Det är fortfarande möjligt Att, att besegra dem Men jag kan inte se Rögle I en liksom, topp 4 Race, det kan jag inte Nej, det kan nog faktiskt inte jag heller Nu, jag trodde nog att det skulle bli topp 6 i alla fall, men jag är tveksam Till det också, Växjö lägger jag in där HV71 tror jag kommer att fortsätta klättra Och jag tror inte Rögle Kommer att klättra på samma sätt Där, jag är kanske inte har helt samma uppfattning som eh, dig Linus vad gäller den här skiktningen okej, okay, lagen i toppen även om det har varit jämnt så har de ju funnits där i princip hela säsongen och det säger någonting att det har kanske varit ett sken, hur säger man man har inte sett skiktningarna men den har ändå funnits där någonstans när man summerar det nu eh, och sen, sen tänker jag att de här sista platserna, 8, 9, 10, 7 kanske, 8, 9, 10 i alla fall Det tror jag kommer att leva ända in till sista omgången Så där tror jag inte på någon att, att tåget går precis här och nu Utan ja, jag, jag är bara delvis med i din, din analys där Linus Vi får jag, se vem som får rätt Jag där. tänker också så att, att man börjar se de här lagen Djurgården Har varit ute och cyklat länge under säsongen eh, de och Luleå och några till det tickar in rätt mycket poäng. De är ganska duktiga på att inte förlora. De är duktiga på att mangla hem poäng. Det är nästan som att de har smygstartat slutspelet redan nu. Det känns ju som att det ska kunna bli ett otroligt coolt slutspel. Det är många lag som ser liksom dressade ut för, för att spela slutspel. Sen har vi i, i mitten av som man kanske väntar på att ska haka på som Växjö till exempel som man tänker ska inte de upp och bråka? Det, det har de ju alltid, men det, det lyfter inte riktigt. Liksom. Så där är väl några lag där rögliga kanske är ett sånt lag också där man, där man står lite med höger- och vänster hand liksom, Åt vilket håll ska är liksom? Vad ska det bli av det Exakt. Min poäng är att eh, de fyra-fem matcherna som kommer här näst inför den verkliga sporten som är de sista omgångarna de är extremt viktiga för nu kan man skaffa sig en buffert neråt och antingen tvingas jaga eller vara det jagade laget och ha någonting att gå på inför avslutningen. Det är därför den period som kommer precis just nu betyder otroligt mycket inför de sista omgångarna. Vågar vi oss på en gissning redan nu hur det kan tänkas sluta? Vem, vilka bommar slutspel eller vilket lag bommar slutspel? för att några av dem är redan klara känns det som Mora, Timrå, Örebro, de kan vi räkna bort. Sen ska ju ett lag till bort. Vilka tror ni att det blir? Ja, jag gissar på Linköp. Men jag tycker de de samlar ihop eh, någon seger här och där så de håller i sig flytande hela tiden. Eh, Skelfte och är väl eh, en kandidat. Eh Brynäs kanske. Ja, jag tror att Brynäs bommar. Jag tror att Brynäs bommar. De har för de var för klän offensiv, det händer inte mycket där. De backar sig in i, i matcherna känns det som, går för långsamt. Jag tror inte det kommer att bära över tid. Nu, nu tycker jag kunna säga att, det här att de har tagit poäng i match efter match, gått till förlängning och så vidare. Det börjar bli mindre av den varan. Det här defensiva tänket tar ut sin rätt någonstans. Och bristande målskyttet också. Jag, jag tror faktiskt att Brynäs blir det lag som bombar eh, topp 10. Linus? Jag tar rygg på Jag tar också Brynäs. Mm. Spaningar, Linus, två stycken. Jaha. Jag har en. Här var det bokat. Äntligen. Ska jag börja med en då? Ja, fem stycken det får jag. du göra. Han borde både lappar mobilen i handen. Ja. Nej, men eh, jag blev lite nyfiken på det här, eh, Nils Höglander nu. Del, eh, inte bara efter målet, men också efter hans eh, säsong generellt. Killen är 18. Det kommer en eh, draft eh, till sommaren. Bye bye. När han är högre eh, det. Jag tycker alltid det är så himla svårt att, att, att veta hur rankas Nils Höglander mot alla andra talanger i sin ålder eh, runt om i världen. Så jag har skickat meddelandet till Uffe Bodin som är på Hockeysverige, expert eh, på NHL och i sådana här frågor. Får höra, hur, vad tror han? Hur, hur, hur kan en som spelar som Nils Höglander gå? Och då svarar han så här eh, Jag skulle gissa att han är lite av en vattendelare. Vissa har honom nu sent i första rundan. Andra tidigt i andra rundan. Och om jag utgår från det jag har hört gör och gör en gissning skulle jag säga att han utifrån det vi vet i nuläget då hamnar mellan 25 och 50 i draften. Var detta för eller efter sorgmålet han skickade detta? Detta var tio minuter innan vi började spela in podden så sorgmålet är med i beräkningen. Där åkte han upp till första rundan kanske. <laughs> Ja, men det är ju intressant, alltså, menar 25, du, då är ju, har ju en chans att gå i första rundan och vi vet ju vad som brukar hända med spelare som går så pass tidigt. NHL-lagen vill ha över dem, de vill testa dem i AOL, i deras miljö och så vidare. Så frågan är, hur länge får Rögle behålla New mm. Ja, Den är ju delikat och det, är nog, det lärde vi väl oss av eh, Rasmus Sandin kontra Lukas Elvinäs- när Rasmus gick i, i första rundan, han, han blev plockad direkt. Det känns inte som eh, så här långt, eller i början av säsongen, att det var särskilt aktuellt att återvända. Men Lukas eh, återvände liksom utan, eh, utan snack. Det är otroligt mycket som spelar in ju. i detta. Vilket lag väljer? Hur står deras ahl gänga ut? Deras farmarlag? Finns det en bra plats? Eller... Har de mycket folk redan? Och såklart vilken roll får Rögle Höglander i, i Rögle nu under upploppet? Och vilken roll kan man då argumentera för det här NHL-laget att han kommer att få nästa säsong? Så det finns ju också en stor poäng att låta Höglander stå på tillväxt i ESL ytterligare ett år man vet inte. Nej, någonstans är det väl också... Det är ju superintressant och för ju... Eh, hans kunskap eh, kan man ju buga inför. Men samtidigt är det lite av en icke-fråga för att det är klart att vad som händer härifrån och till resten av säsongen har vi ju att man är, Skulle Rögle gå in i ett slutspel och och eh, flyger där så kan han ju flyga på en ranking också. Då kan han ju vara på... Eh, det är klart att liksom, dominerar man i SHL... Så vet vi alla vad som, vad som händer Det är rätt många som flyger över pölen då. Mm. Ska, jag Ska, jag gå in in på Ska jag gå in på min ja, Alltså jag snodde ju din Spaning Daniel ja. Och Linus var ju på och du, väg Och, och snodde jag hade tänkt Och du snodde min <laughs> ja. Håkan Hellström av snittet detta <laughs> Ja men jag vill haka på med Nils Ögland. Fast jag hade en helt annan tanke. Nu blir det här någon slags B-sida av samma, samma namn. Men ändå, för att den spaning jag har, det är att vi har pratat i tidigare poddavsnitt om detta med lagbygget i Rögle Hur ska man få in en spelare som är kreativ och som kan inordnas under Cam Abbott's? aggressiva farthockey utan att komma på skam eller på sne eller hur man nu säger det där. Och kanske är Nils Höglander en sån spelare som faktiskt, om han nu skulle få vara kvar över en tid i Rögle skulle bli den spelaren som är både kreativ, teknisk fartfylld och poängproducerande. Nu är han väl på 10 poäng tror jag, 6 plus 4 om jag inte helt fel. Så att han är ju inte den poängmaskinen än. Och det hade varit konstigt om han var där i sin unga ålder. Men om utvecklingen fortsätter så här. Det skulle kunna vara en spelare som, som inordnar sig i systemet. Och har de här spetskunskaperna som vi har efterlyst hos nyförvärv i den torrlagda dammen. Där sportchefsfiskarna står och försöker hitta något. Ja, men han, är ju, han är ju som jord för att spela den typen av hockey. Jag kan ju tänka mig att där, ju fakt där måste ju röglar ni nischat sig hårt. Men att säga att, att man är en ung spelare idag som är påminner om Nils Höglander så, så skulle jag kunna tänka mig att om röglar var helt uteslutet liksom, som klubbalternativ för två år sedan så är de ju säkert jätteintressanta för det finns rätt så många i den, i den här truppen som har gjort eh, enorma individuella framsteg under säsongen. Det var det. Jag hade Nils Öglander var min spaning också. Men du har ju något någonting med Linus. Mm. Jag har eh, en spaning på en spelare där jag tycker bör förlänga kontraktet. Så nu får ni gissa vem tror ni att jag syftar på. Vi har ju pratat om Linus Sandin tidigare, men eh, jag antar att det inte är han du tänker på när du lägger upp det så där. Nej, men om de man ska följa efter samma att de har förlängat trots att de har kontrakt nästa också så hade jag väl sagt battle i så fall. Jag tänkte lura här om rot så igenom det. Det var ju så Leon Bristedt förlängde sitt avtal fast han hade kontrakt nästa säsong. Cody Cullen gjorde samma sak. Och Daniel Bartov har avtal nästa år. Men jag tycker att Rögle borde signa upp på honom längre än så. Jag tycker att han har visat att det är en komplett SHL-back som har rätt attityd, få misstag och bidrar i match efter match med en... Vad säger man? Hög lägsta nivå och hög högsta nivå. Nej men han är ju precis det de söker från egentligen allihop. Att kan du försöka gå ut och göra ungefär samma sak varenda gång. Så är han ju en av de som står närmast efter terapeutin i den kön. Och det är ju så att tittar man på Donald Bartos plus minus. Nu ska ni få gissa igen. Vad tror ni han har plus minus? Jag tror definitivt han ligger på plus sju gissar jag. Plus sju. Ja jag har faktiskt ingen aning. Nej, men statistiknaderna i mig stör mig på detta. För på Svehockey har han plus 13 och på sols hemsida har han plus 12. Men oavsett vilket går man på sols eh, statistik så är han alltså delad femma i hela ligan tillsammans med just Cody Curran i plus-minus-statistiken. Delad femma i SHL? Man ska aldrig gissa när man får såna här frågor i podden för man är så långt ifrån. Fast jag var på rätt sida nollan i alla fall. Ja, jag ville ju att ni skulle gissa fel så jag kunde få... Höj ut, detta är ännu mer överraskningsmomentet. Det var därför jag inte gissade. Ja, så fegt, det är så fekt. <skratt> Nej, <jag skojar. skratt> Om man nu går på resurs statistik, alltså plus 12. Eh, Daniel Berton har gjort eh, jätte, jätte, 0 plus 8 i, i poäng, men det är ju en, eh, bara den statistiken i eh, ju anledning nog och, och säga nu på honom ytterligare ett år, tycker jag. Ja, det är pront. ju bara att instämma i ordöverflödiga. Nu börjar du dansa. Ja, nu bara du dansa och då har det gått ganska så långt. Ja. En, mycket, en mycket märklig dans. Ja. ja. ja. ja. Jag, jag vill komma fram till veckans kultlejra. Vi är framme där nu. Är vi där? Ja, man. det är bara jag sa. Okej. Okay. Det ser ut som en flamingo som har varit på en väldigt lång fest när du dansar ungefär. Ja, eh, <tryck> det är ändå nykternt. Nu Den här spelaren kommer ni inte ha en susning om Så det här är en... Ska jag sätta mig ner? Jag sätter mig ner och lyssnar Nej, det behöver inte jag Det här är en kultlejrar som framförallt den äldre publiken kommer att tycka är intressant Nu sätter de sig här båda två Vill vi lyssna på Faberot när han har Nej, men nu ska ni gissa vem det är Du står och berättar Back spelade tre säsonger i Rögle 1988 till 91. Gjorde sedan två säsonger i Elitsen, 97-99. De spelade en annan. Kari Eloranta! Eh, nej, du borde få lämna rummet med en gång. Eh, men annars så höll han mest till i all ibland att Troja och vita hästen. Ja, eh, ni, ni, ni jag vet inte. Nej. Ja, men jag, jag har ju. Eh... Fusksätt lite ah. på ditt papper så, det var därför jag, jag kan ju inte gissa okay. Jag hade aldrig tagit det Jag Nej. tror att alla som är i min ålder är chanslösa på denna det, eh, det handlar då om Patrik Lundbäck Och när man säger det till en rögle -sport Så ser de en och samma bild framför sig När han sitter ner på isen Skrikande eh, Knät eh, gick av och en var Peter Popovic eh, I vissa rögle-kretsar Fortfarande hatad för att han sabbade knät På Patrik Lundbäck så är det, jag har jag fått tag i um, Patrik Lundbäck i Thailand På Finns det hockey där? Du, det kommer du få reda på nu <laughs> uh, Han hev, he, hälsar också att han lyssnar på rögelpodden Ibland <laughs> Tack, kul cool. Hej Daniel, uh, lite info om Vad jag gör idag som 50 år ung Sedan cirka 4 år tillbaka Är jag utlandsstationerad i Bangkok Där jag är ansvarig för företaget Asia Pacifics affärer jag jobbar på ett bolag, nu ska jag reservera mig för uttalet, Konecranes Lift Trucks som producerar tunga gaffeltruckar och containerhanteringsmaskiner. Huvudkontoret är i Markary där jag var placerad innan och jag har jobbat på samma bolag nu i snart 20 år. Dock så kommer vi flytta tillbaka till Sverige till denna sommar. Det här kommer ta en stund så nu kan ni få sätta er ner. När det gäller hockey så följer jag RBK på avstånd via sociala medier. Fortfarande så älskar jag hockey och håller igång själv här i Bangkok. Det finns en liga i Thailand som är inne på andra året. Det är en blandning av division 3 och veteranhockey. En härlig blandning mellan unga och lite äldre. Jag är en av de äldsta. Och mellan några thailändare där nästan alla spelar i Thailands landslag. Och kanadensare, ryssar, amerikaner, finnar och tre svenskar. En rolig episod var mitt första år då jag spelade i en annan thailäga. Med några av killarna i det thailändska landslaget. När Thailand skulle spela Asian Winter Games i Sapporo så blev jag tillfrågad om jag kunde följa med och coacha dem. Svaret blev ja och det var en mycket rolig upplevelse då vi vann grupp A med sex raka vinster. Vad är det ni journalister säger? Don't ruin a good story with facts. Men det fanns en elitdivision också som innehöll Japan, Korea, Kina och Kazakstan. På tal om CM Hockey League, thai League, så får vi fin besök i mitten av februari när Johnny Odoja kommer att spela fyra match i ligan. Bästa minne från rögle Den fantastiska publiken. Vi var i ett läge just då där det mesta var positivt runt omkring. Vi var ett väldigt ungt lag där nästan bara Tommy Schelin var lite äldre med familj. Det blev naturligt att vi andra hängde mycket tillsammans även på fritiden så vi var ett väldigt sammansvetsat lag. Många av killarna var precis i början av sin utveckling men redan då var de mycket, mycket bra. Jag tänker på Roger Hansson, Stass, Elvis, eh, Pelle Svensson, Micke Wikström och så vidare. Derbymatchen mot Malmö var alltid något extra. Och matchen med stort M som jag tänker på en när vi spelade hemma. Och jag tror att det var enda matchen Malmö förlorade det året. Måste ha varit det året de gick upp. Vi lundade med 2-3 och vi vände i sistet till 4-3. Jag tror att Stas eller Hansson avgjorde. Med vänlig hälsning, Patrick. Det där tackar vi för. Wow! Och jag ska bara tillägga att jag frågade. Jag trodde att du skulle nämna den här knäskadan och Popovic. Och då svarade han att det har jag förträngt. <laughs> Tack så jättemycket Patrik Lundbäck. Mycket intressant. Verkligen. Hockey i Thailand. Stark vecka ut. <laughs> Markaryd Bangkok. Nästa, jag kan redan nu, för jag ligger så bra till i min planering. Så nästa vecka blir den mer nutida favorit. Så då kommer ni att veta vem jag pratar med. Mm. Ja... Kul att få ta er in i matchen <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, Mycket bra, mycket bra Tack så jättemycket, säger vi en gång Hoppas ni tyckte om det, ni som hörde står det nu också Och där ska vi väl Sätta punkt för den här veckans Poddavsnitt Rögle möte Luleå hemma på lördag Just det Så är vi tillbaka nästa vecka Två av oss Se vilka det blev Vart är det den tredje? Det är, är jag borta? <laughs> Nej du, nu står du. du är med i matchen okay. Linus så petat sig själv Jaha, Men okay. mer om det är nästa ja. vecka Ja det är bra, det skönt att veta Får veta det nu, behöver jag inte ligga somrös Ja bra, tack så jättemycket för att du har lyssnat Hej hej, hej.